Як довго тривав у нього цей сюрреалістичний стан, не міг би окреслити точно. Отямився остаточно, коли добрі люди, яким надокучило чекати на нього, прийшли за ним на кладовище і знову повели від хати до хати, від столу до столу. Був вдячний їм, що не дуже заглиблювались в подробиці його теперішнього життя. А втім, незнайома, Далека їм його сучасність не дуже той обходила їх. Вони розкошували спогадами, ніби солодким, але міцним трунком наново віднайденої молодості. Підхмилившись, згадували про цікаві епізоди, героєм яких був власне він, Орест Білинський, в яких, на жаль, він сам зовсім не пригадував собі і навпаки він нагадував їм спільні юнацькі герці, такі живі в його пам'яті, а мертві для них. З їхніх уривчастих, заплутаних у веселу річ, наче будяк у квітистий вінок нарікань на важкі часи, з научного показу їх пожитків, з забитого навпіл з кукурудзяною мукою хліба на столі, з лахміття, яким були прикриті старі і діти – зробив для себе висновок, що економічно село дуже підупало. Не входячи у причини такого стану, селяни знали тільки одну, для них найбільш зрозумілу і близьку причину їхнього зубожіння – податки. Звідсіль і несмілива претензія до своєї інтелігенції, яка на словах освічувалась їм у любові, а не хотіла завдати собі труда, пан з паном знається – переговорити з польськими панами, щоб мали трохи облачення на бідного українського мужика і не тиснули його так податками. Проте, на думку Ареста Білинського, об'єктивно все ж таки збереглась загальна економічна рівновага села. На ґрунті пролетаризації села виникли нові доробкевичі, нові сильні економічні одиниці, які своє становище, на жаль, не завдячували чесному трудові, не в в праці чи винятковими здібностями, а процентові підлоти в собі. Нові політично-економічні умови породили новий, куди менш відомий за Австрійської імперії фактор по Галицьких селах продажність. Згідно з тарифом, продавалася громадська і особиста совість честь, людська гідність. Високо цінувалось на ринку падіння, доношчество, ренегатство всіх мастей, вислужництво. Кожну з цих прикмет можна було вимінити на хліб чи продати заготівку. Легше і краще оплачувана робота у дворі, заняття при направі шляхів, прибудові державних будинків, Концесії та торгівлю монополіями, тютюн, горілка, позички з різних темних каз, одноразові допомоги з сумнівних фондів, податкові пільги, ба навіть законна інвалідська рента – все це було обумовлене ступенем продажності людини. Торгаші людською гідністю не те, що не підлягали бойкотові, але під егідою місцевої влади – і постарункового виростали до привілейованої касти. Маса потай зневажала їх, плювала поза їх спиною, але у вічі поступалася їм дорогою навіть у церкві. Надивившись на виідеалізоване з перспективи юнацьких спогадів село, Орест Білинський попрощався своєю ілюзією поселитися на старість у Лугах мусив би хіба закостеніти на людську недолю. Інакше кожний шматок м'яса перетворювався б йому у горлянці на кістку. Як міг би спокійно жити поруч з цими нуждарями, позбавленими елементарних умов цивілізованого світу? Експлуатованими і обманюваними, коли б знав добре, що немає змоги допомогти їм чим-небудь. У вагоні – Підсумовуючи все побачене і почуте в лугах, Орест Білинський запитував себе. Що здійснилося з того, в ім'я чого він боровся в молодості? Чи оправдало життя Офіри, що складав він їх і сотні-сотні таких, як він, з найкращих років свого життя? З болючим смутком мусив визнати, що всі їхні пориви, зусилля, жертви – Залишилися без впливу на хід історії Вона пройшла понад їх головами ураганом Кого потурбувавши з них А кого і зовсім змівши з лиця землі Виходить, забава у реформаторів Донкіхотизм нашого віку І кубка попелища внаслідок Яке трагічне безглуздя Став згадувати Перша світова війна Пов'язані з нею неясні, не продумані хоча б теоретично до кінця надії. Хоч це й була заповітна мрія цілих поколінь на возз'єднання українського народу в одну державу. Несподіваний для таких далекозорих політиків, як він, розпад Австрії, вибух народне окреслення Західноукраїнської Народної Республіки, визвольна боротьба українців проти поляків, трагічно-гротискові форми цієї боротьби, яка досі ще не досліджена і об'єктивно не оцінена. Для одних вважається проявом найвищого патріотизму, для других – опередковою авантюрою, а ще для третіх – свідомим актом зради власного народу. Сьогодні Орест Білинський готовий частково признати рацію кожного з цих трьох тверджень. Не бракувало в цій боротьбі ні зрадників, які за державні гроші купували села, нібито для того, щоб відновити свій поміщицький стан як одну з економічних опор молодої держави. А провіант, призначений для війська, вимінювали на діаманти і хутра для своїх коханок. Не бракувало і всяких військового пошибу авантюристів з амбіцією яким офіцерський мудир з золотими зірками засліплював основну ідею національного зриву? Але й були патріоти своєї землі, вірні, хоч і не в кожному випадку політично правильно зорієнтовані, її сини, які готові були свідомо віддати своє життя за волю народу. Орестові Білинському зустрічались селяни, що, повернувшись після страшного дворічного італійського фронту, не залікувавши ран, не від'ївшись, не відіспавшись як слід, на перший зазив командування, без належного обмундирування і озброєння, а часто залишаючи і вагітну жінку вдома, брали заржавілий гвер у руки і йшли боронити свою землю перед черговою історичною окупацією. І від чого це йшло? Від бажання наживи? А далі? Підлі дії верхівки, трагічно програна запроданецька роль батьків народу в новій дійсності, розчарування маси добровольців, частковий перехід галицької армії до лав Червоної армії, зрада своєї, буцімто патріотично настроєної, буржуазії. Привели до того, що пересічний галицький інтелігент не мав твердої впевненості, чи йому соромитись тих визвольних змагань, чи гордитись ними? Професія адвоката, замість наблизити Ореста Білинського до мас народу, фактично якось віддалила його від них. Не стало народу. З'явились клієнти своїми сугубо індивідуальними клопотами. Був у тому вигідному становищі, що мав вільну професію, бо більшість української інтелігенції опинилися у скрутному становищі. Де-факто перед українськими інтелігентами постала дилема: або запробдуватись окупаційній владі, або під різними видами, прикрашеними високопатріотичними гаслами, експлуатувати заради власного кусника хліба і без того вже експлуатоване польською окупаційною владою українське селянство. Стали з'являтись на світ якісь кооперативні фабрички, крамнички повітових союзів, маслосоюзи, сільські господарі, просвіти, рідні школи, які, рятуючи українську душу і калитку українського селянина, в майбутньому мали поки що забезпечувати посадами щораз то нові кадри українських безробітних інтелігентів. Утворився якийсь чортячий коловорот. З одного боку – Українська патріотично настроєна інтелігенція З вірності і любові до свого народу Не запродувалась окупантам заради державної посади А з другого, безробітна і голодна Не маючи куди приткнутися своєю принциповістю Українська інтелігенція сідала на шию тому ж українському мужикові Тимто та голосна любов до народу Попри свою високу ідейність Абсолютно не була вільна від елементів користолюбності Це, очевидно, розуміли і вожаки польської інтелігенції Хоч у них апріорі відпадало бажання безробіття перед їхньою інтелігенцією Зокрема, на східних окраїнах, коли писали «Інтелігент, контакт котрого обмежується стягненням з народу податків та осудження його спорів» До побирання від нього лікарських чи адвокатських гонорарів, до постачання його як курортника, поміщик чи підприємець заробітку, має на народ мінімальний вплив І він для нього представник іншого світу, далекого і чужого, котрий не може заглянути в душу народу і не відкриває перед тим народом власної душі Інтелігент, який з'являється перед народом з думкою в душі про посольський мандат, з думкою вжити ту масу як трамплін для власного успіху чи успіху своєї політичної кліки, такий інтелігент теж тішиться не більшим довір'ям від попереднього. Що ж тоді говорити про українського інтелігента, який здебільшого шукає зближення з селом заради того – щоб самому погрітися біля цього. В міру того, як підростали його рідні сини, питання «що ж далі?» хвилювало Ореста Білинського щораз більше. Видалось йому, що поступає помилково, коли не цікавиться думкою української інтелігенції про майбутнє наших дітей. А чому йому самому, як одному з найбільш зацікавлених, не підняти цього питання та не зробити його предметом загальної дискусії. Спробував. Але ті спроби не дали бажаних наслідків. Кожен з тих, до кого звертався Орест Білинський з подібними питаннями, думав єхидно про те, як би в майбутньому пристосувати тільки своїх дітей. Становище української інтелігенції в майбутньому було безнадійне, а той просто катастрофічне, коли йшлося про їх дітей. Тому всі трималися одного гасла: рятуйся, як хто може. Якось у клубі бесіда Орест Дбилінський зачепив зятя Олени Річинської. Йому тим цікавішою була думка безбородька, що той, як розходились чутки, будучи студентом, сам віддавався філософським студіям. «Як ви представляєте собі майбутнє української інтелігенції в Польщі, пане докторе, скажімо, за 10, 20, 30 років? І взагалі, які гороскопи кладете українському народові під Польщею?» Безбородько, видно було, відвик від таких запитань. Вони, мабуть, ніколи і не займали багато місця в його думках. Скривившись, Спробував жартом відкрутити світ відповіді. «Двадцять-тридцять років? Ви дасте мені гарантію, що я доживу до того часу?» Орест Білинський невдоволено насупив брови. «Невже той захвалюваний зять Річинський аж до такого ступеня топий, щоб не розуміти, що в даному випадку йдеться про майбутнє народу взагалі?» Взявся пояснювати. Ви жартуєте, пане докторе, а я серйозно хотів би знати вашу думку. Ви ж прекрасно знаєте, що українське село і українська інтелігенція по містах скоро опиниться в сліпучій вуличці, звідки не буде воротця назад, ані дороги вперед. В Сеймі, як знаєте, пройшов друге голосування закон, на основі якого селянин української національності – не буде мати права купити землі, а свою землю зможе продати тільки полякові. До цього часу було так, що спролетаризований селянин втікав до міста. А тепер і туди відтята нашому мужикові дорога. Армія безробітних зростає за рахунок своїх резервів і не потребує напливу ззовні. «Хай ідуть учитись на шевців!» Пальнув безбородько і розреготався ніби з доброго дотипу. Орест Білинський вів далі в тому самому серйозному тоні. Наші селянські діти не можуть вчитись на шевців, бо для того, щоб поступити учнем до ребісника, потрібно мати закінчену семикласівку. А по українських селах, не знаю, чи відомо це вам, немає семикласних шкіл. А свідоцтва про закінчення саме класів у приватній українській школі не дійсні. Окрім того, всі польські ремісники, в тому числі і шевці, пане докторе, мають таємну інструкцію приймати в учні тільки дітей Римо католицького обряду. Пане меценасе, схопив безбороцько Ореста Білинського Залацка. Пане меценасе. «Що ми будемо собі забивати голови шевцями?» «Бестія, бачу меценаса Ловкого, Кобище Четвертого, І партія Тарочка, Тато!» «Ви чайже не думаєте посилати своїх синів Після закінчення університету Вчитись ремесла? Ха-ха!» «Іменно, що не знаю, куди їх посилати, Що з ними зробити?» коли закінчать вищу школу. Сьогодні інтелігент, за винятком таких професій, як наша з вами, тобто вільної професії, де-факто цілком залежний від поліції. Адже, знаєте, якщо поліція не видасть йому свідоцтва про лояльність, то він не зможе працювати не те, що на відповідальній якійсь посаді, але навіть продавцем кооперативу. Ви розумієте, до чого воно дійшло? Українцеві на приватній роботі треба мати плацент поліції. Пане меценасе, слово честі, я вас не розумію. Ви адвокат, я лікар. Або ми, слава Богу, люди вільних професій. От коли ще четвертого, ви не зауважили, не заходив сюди професор пушистий. Я не знаю, хто це, а про себе думав. Але ж у мене три сини, Йолопе, невже ти цього не розумієш? Ви можете його і не знати, це Емерит. Колись у гімназії вчив мене Латині, Бестія, кобище четвертого і партійка готова. Це добре, докторе, що ми з вами вільні фахи, продовжував своє Орест Білинський. Але не кожний український інтелігент може бути адвокатом чи лікарем. Ну і що з того? Ми ж з вами вже маємо дипломи? А ті, що по нас прийдуть? По нас? Вибалушив очі Безбородько. По нас хоч потоп. Той королик, забув уже як отри з людовіків, сказав цю фразу. Не був дурний хлоп. Я вас чимось образив, пане Меценасе? Ні, ні. Заперечив надто поквапно Орест Білинський, що свідчило протилежне, і, вже, незважаючи на присутність безбородька, сказав Не могли нас зломити бечем? то взялись за хліб. Шаленим темпом розгорнулась тепер політика денаціоналізації. Нещодавно вийшла брошура, от пам'ять забув автора. У всякому разі, від горизвісного проекту знищення Русі з 1870 року Це перша детальна рецептура асиміляції русинського людку Вони зовсім відверто пишуть, що ренегата, крім доброї посади Чекають ще й відкриті рамена польської громадськості Ви зважте, пане докторе? По цей бік крайня безвихідь, безробіття, невимовне становище у суспільстві, в родині. А по той бік добре оплачувана посада і відкриті рамена. Визважте, прошу вас, подумайте, якої сили волі і віри, так, головне віри, треба мати, щоб не віддатись спокусі. Здається, Нарешті я зрозумів вас, пане Меценасе. Скажіть, що ви їсте на сніданок? Тепер обличчя Ореста Білінського виразило нерозуміння. Ви питаєте, як лікар? Я знаю, набрав за багато кілограмів, чесно признаюсь, важу 32 кілограми більше, ніж мені належить, згідно з віком і ростом по відгодованому обличчю безбородька і далі блукала хитруща, масненька посмішка. Питаю вас не як лікар, а як український патріот такого самого патріота. Отже, що їсте на сніданок? П'ю каву, як і всі галицькі інтелігенти. Прошу детальніше. П'ю каву з молоком і цукром. Саму каву? Ні, чого саму. З булкою, з маслом, якщо вже вам так залежить на точності, то з рогаликом з маслом лише я не розумію. Я зараз поясню значить, п'єте на сніданок каву з булкою, посмакованою маслом і припускаєте, що так снідатимете аж до самої смерті? Так. Якось непевно відповів Орест Білинський, не вміючи доглупатись, до чого саме верне Безбородько. «Я не аматор переїдатись на перше снідання. Я лише хотів би знати, до чого ви це все ведете, пане докторе. «До чого?» «До політичного гороскопу, пане меценасе. Якщо ви вважаєте, що до самої смерті зможете їсти булку з маслом, то добре є». А поза тим, вірте мені, чи будете товкти головою об каміння, чи камінням об голову, то однаково нічого не зміните. Якщо нашому українському народові присуджена асиміляція, то не втечуть від неї ні ваші сини, ні ваші внуки. І може і не треба, щоб утікали. Якщо народ настільки слабкий, що не може встояти на ногах, то так і буде». Хай іде на підстилку іншим націям. Пане меценасе, не дивіться на мене так. Я говорю цим разом серйозно і без прикрості, і без прикрості, повторив. Мені страшно чути такі речі від вас, доктори. Ви ж ще молода людина. Я у ваші роки... Ага... «У мої роки ви ще борюкалися з життям. І що ви тим виграли для народу, чи хоч би для себе особисто?» «Багато маєте душевного задоволення? А чого добились? Що змінили у суспільному ладі?» «А навіть будемо вже так говорити. Що благородного внесли ви в життя меншого брата? Чим рушили совість буржуа? Ха-ха-ха! Не сміятися, крикнув Орест Білинський. У нього похололо всередині від того, що той блазень висловив його власні, десь глибоко приховані, правда, не так цинічно сформульовані думки. Може, в дечому виймаєте рацію, докторе? Підкреслюю, в дечому? Але одне можу сьогодні сказати. Однієї доброї волі замало – коли йдеться про зміни суспільного характеру. В мене і таких, як я, не бракувало доброї волі. І що з того? Потрібно ще далекосяжного політичного розуму, а наша галичина, будьмо щирі, не була надто урожайна на державних мужів. Чи ви не жалкуєте часом, пане меценасе? Підозріло, якось з зиркнув на нього безбородько, що замолоду не перейшли у табір лівих соціалістів. Тоді, сьогодні, чого доброго, ви були б уже комуністом з переконання. Що вже тепер жалкувати чи не жалкувати? Минулого не завернеш. Мені просто страшно, до чого воно йдеться, до чого котиться». «І ви не знаєте, до чого котиться?» «До кінця, пане меценасе, все котиться до свого кінця. Земля наша теж викінчується по волі, і за якихось мільярд-мільярдів літ ви не здаєте собі попросту справи стану речей», – перебив його з болем Орест Білинський. Не міг собі дарувати, що встряв у дискусію з цим вгодованим блазнем А чому ви думаєте, що я не здаю собі справи? Ви кажете, я молодий Може, правда, роками ще не старий, а душею? Ну, це тепер не тема Я теж колись у своїй юнацькій наївності намагався збагнути суть української духовності Забивав собі голову модним у свій час юнгом. Ви читали його? Твердий горішок. Старався на нашому сучасному і історичному матеріалі визначити, що таке український емпіризм. Читав Берклі. Уривки з його трактату про принципи людського пізнання. Юм. Чули про його трактат про людську природу? Намагався визначити, що таке український детермінізм. Пробував, пане меценасе, по своїй наївності наводити паралелі між гандзизмом і сковородизмом. І кінець кінцем дійшли до чашки кави і булки з маслом. Не міг уже довше спокійно вислуховувати тих нісенітніць Орест Білинський. «Не тільки до кави, не тільки до кави!» Дійшов і до слів Грицька Сковороди, що «менше наук – менше дурнів, менше лікарів – менше хворих, менше законів – менше беззаконників». «І це говорите ви, докторе, ви, ви!» – не знаходив потрібного слова. «Скажіть, філософ, я ж тільки повторив слова Сковороди, в якого я вчився колись. Мене страх огортає» повторив з розпачем у голосі Орест Білинський думку, висловлену на початку розмови. «В мене теж підростають діти. Якщо і вони мають так...» – не докінчив. Але Безбородько і без того не слухав його. Якраз з'явився професор Пушистий, і зять Оленин пішов йому на зустріч». Чим більше підростали сини Ореста Білинського, тим більше журили вони батька. Коли були малими, уявляв собі фігурально, що виконає до кінця свій батьківський обов'язок тоді, коли кожного з своїх синів по черзі заведе у приготовлену для нього господу і скаже «Ось твій дім, твоя фортеця, живи, як я тебе навчив». Цією фортецею могла бути платна вільна професія, державна посада з гарантованою пенсією на старість, солідний нерухомий маєток, чи, як говорили в Галичині, реальність у крайньому випадкові багатий оженок, само собою, зрозуміло, з кохання. Крім того, всі три мали отримати по пайці пальці морально-етичного світогляду. Якщо не апробованого батьком, все ж таки війна поколінь не перевелась, то всякий випадок не в колізії з тим, що його визнає їхній батько. А що виросло з його синів? Жах проймав Ореста Білинського, що їхня мати, а його дружина не здавала собі справи з того, що її діти наближаються до катастрофи. Найстарший з хлопців – Повинен був за рік отримати диплом землеміра Хто ж довірить йому Інженерові греко-католицького обряду Вимірювати польську землю Приватна посада А де ж ті обшири землі в українських руках Коли галицьких поміщиків українських Можна перечислити по пальцях Гаразд Ростик не закукурічений патріот не націоналістичний молодчик, може космополіт, але все ж таки по-своєму порядна людина, з загальноприйнятими поняттями про людську гідність, так етику взагалі.